היפופוטם! שלום לכלל המאזינים, ובלי שיעיות מיוחדות, קבלו את השטחן הפופולרי, האיש המעצבן ביותר בעולם. שמה, מה אתה עושה? מה אני עושה? מה אתה עושה? זורק עליך עלים יבשים! למה? למה? מישהו צריך לעשות את העבודה. יאק! די! חסד הבוביקרנון! האיש המעצבן ביותר בעולם, אתה עברת למקצוע השטחנות. אתה יודעת, כן, למה? מה, אתה צוחק עליי? זה נשמע לך בדיוני? לא, זה ויהודה ושומרון! אתה מכיר את השיר הזה, ישנון בנות, ישנון בנות, ישנון בנות? כן, ישנן בנות. אוהל, פעמיים אומרים את זה. לא צריך להסביר לך פעמיים, ישנן בנות, ישנן בניה. די, למה זה שיר מאוד יפה, ישנן בנות, ישנן בנות שמתלבשות כמו בז'ורנן. מי זה הזה, המעצב איטלקי? עוד אחד? תשמע עצבן, איך אתה מארגן שידוך ללקוחותיך? תגיד שאתה רוצה שידוך! אבל באמת, שידוך שייכנס לדפי ההיסטוריה. סליחה, אתה יכול להעביר לי את המלאר שלה? נה, מפגר. אה, אז איך אתה מוצא שידוך? ראשית, אני מראה ללקוח תמונה. הנה תמונה, מה אתה אומר, אה? חיוך של בוא אליי מחר, אה? חיוך של מחר, אין לי בית ספר. הלא, הלא! באמת, בת כמה היא בכלל. אה, 21, 22, בחורף כשהכביש רטוף גם 23. אין לך מושג בת קאמרי. Hey, אה, מכה מתחת לביריות הבאת לי, אה? תשמע, אתה מקבל את המספר טלפון שלה, פלוס קופונים למסעדת פירות ים רומנטית. מה, למסעדה לא כשרה? זה לא בסדר. זה לא, גם לובסבר יש שם, נכון? גם לובסדר, לובסדר... די, די. אתה מקבל קופון נוסף לקינוח גלידה, בטעם פאנץ' בנונו. פונץ' בננה! בנונו! זה זה שביים את החיום יפום! בנונו! מה? איטלקי חבר של פג'ורנל! ספר לי עוד על השידוך הזה. היא בחורה ברמה, רוצה להגיע לטלוויזיה! אוי, היא שחקנית? לא, היא נמוכה, היא רוצה להגיע לטלוויזיה, אין לה ששלט בבית. יא! אז לא הייתביא אותה פעם ונשב על המרפסת. בשנה הבאה נעשה את זה. מדשן. יש, 아, מה, יש מעצבן. מעצבן, יש מעצבן! כל תובענים מסתובב <laughs> לי בעולם! תשמע, תשמע, <laughs> על <laughs> טעם ועל ריח <laughs> אין מה להתווכח, השידוך הזה פשוט לא נראה לי. בעיקר כשמדובר בריח שלך אני לא מתווכח. שוב העלבת <laughs> אותי. סליחה, אתה יכול להעביר לי את הפילפלח הזה? אוקיי, כאן אנחנו... Hey, אני רוצה להודות לך שהזמנת אותי לאולפן. <laughs> אני לא הזמנתי אותך, <laughs> אתה תמיד מגיע בלי להודיע. שלום ולהתראה. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>